wa kulla bidatin dhalala, wa kulla dhalalatin finnari, thumma emma ba'du. Falëndërim e tona absoluta i takojnë vë të mëllahu gjellë gjelaluhu, për shëndetit e Allahu Subhanahu wa ta'ala, dhe mëshira ti, bëkimët e ti, qofshin bë mëtëmire dhe zotriju në për nga mërëve Muhamejdin sallallahu aleyhi wa sallam, bë shokët e ti besnik, bë faminët i të ndërshme dhe gjithat e të sëtët e gjikër rrugën e ti mëtëmire dherin e ditën e gjikimit. Vazdojmë me lein Allahu Xhallahu ve Ala në vargun e lexhëratave mbi mësimin e aqidës së muslimanit. Xhoxha në kaftinën e cila vjen me radhë e ka titullin Mana Ma Shahadati an la ilaha illa Allah. Kuptimi dhe domethënia të cilën e mbart me veti Shahadeti dëshmia la ilaha illa Allah. Ato the Hoxha Allahu mu sharof në poezi kuptimi i dëshmisë la ilaha illa allah në ligjëratën e kaluam përmendëm për vlerave të cët kanë ardhur në Kur'an ku dhe në hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku e ngritin vlerën e dëshmisë la ilaha illa allah, ta kemi përmendur në shumë ligjëratave se dëshmia la ilaha illa allah është dëshmia për të cilën është krijuar i univers. Që të dëshmohet se nuk ka të adhuruar mërit me për veç Allahut ekzistojmë ne dhe ekziston çdo send. Që të dëshmohët dëshmija, la ilaha illallah është kriju qieli, dhe është kriju toka, dhe janë kriju me lachet, dhe janë kriju e njerëzit, dhe janë kriju e gjinët, dhe janë kriju e shumë për gjalesave, edhe shtazët, edhe kafshet janë kriju për la ilaha illallah, me zi se nuk janë të obligume me këta. Si val, ka thani bënkajji me lëgjauzije, shtaza është kriju për këtë mision, si, shtaza është kriju për njeri unë i cilje e ka mision, Hu ai ai qe ka qe ju ma fi al ard jemi an tshaqon toka allah ka kriju per ju vo ju njerës jo jo na per kafshën jo na per materien materia per neve jo na mishrv materiales po materiala me na shërbimeve ha sepse kafsha nuk ka vetdi nuk kena vetdi ajo nuk e percepton pse jeton e kafsha është kriju per me shërbi ti e ti për çka e krijuaj Përmi shërbi Allahu barke, o, të e bare kjo Kjo është ajo kronologia dhe ajo hirarkia Të sënë Allahu Gjellu Ale ka kriwe në këtë univerz Mirë po, kisha adet ka kuptim Ka odo me thanje Bart me veti kuptime Nuk është vetëm një thanje egojës E me shpëtu të Allahu Gjellu Ale Jo, është mision jetësor Andaj thë togja, kuptimi I vjallës la ilaha illa Allah Thëtë në po ezi Fe inne ma anaha alledhi alejhi Delet jakinën vahetet i leji Thot, vërtet do me thanja e shahadetit Të të cilën, për të cilën argumenton dhe orienton kjo shprejhje La ilahe illallah Dë të shohën edhe në aspektin gjuhësor Qka do me than ilahe Moje men një, një fjall Nuk mund është me kuptu qka është la ilahe illallah Nëse nuk e kitë të qarë qka është ilahe këme pajtimin e kët dietare kush nuk e di çka është ila se di çka la ilahe illallah ana neve do t'i përmendni shtat kuptimet e fjalës ila në gjuhën arabe që ta kuptojnë atçka është la ilahe illallah adada toja en leysa bilhaq ila hun yu'badu illa al ila hul wahidul munfaridu do të thonë ja dhe, dhe rezumeja e kuptimit të fjalës la ilahe illallah është en leysa bilhaq ila hun yu'badu nuk meriton Nuk është i denjë Të adhurohët di kush Përveç ilahit një Përveç Allahut një Elmun feridu i veçanti I vetmi Wahdahu I cili nuk ka shoq Bil khalqi wa rrizqi wa tadbiri A i cili është i veçant dhe është një Në kryim Adë thëtë Allahu të barëke Wëtëar rasura luqman Hatha khalqë Allah Fa aruni ma dha khalqa Lëdhina mindunih Kitë shka shifni, kitë është krimi Allahut. Kitë na e në krimi Allahut. Fe eruni, Allahu dhëtë në surën lukmanë, të regomni, qka kanë kriju e zotët e zëtë e adhëroni përveç Allahut, qka kanë kriju? Allahu gjallu ala, madjena jetë që të rthët, bel hum, ju khlekun, ata janë të krijuar. Të krijuar janë, atët e zëtët, adhëroni përveç Allahu të e bareke, vër rizk, I vequar në risk Allahu e jabë furnizimin Apo e ndalë furnizimin Apo e menajonë furnizimin Wa bit të të dbiri Dhe men menajimin e univerzit është i vetëm Allahu Subhanahu wa ta'ala Gjelle ani shëriki Wa ani nadiri Allahu është i lartë që të ketë shok Dhe Allahu është i lartë që të ketë dikam baraz Ska baraz Allahu te bareke Wa ta'ala Dhe pasaj hoja ka pru disa prej ajeteve të cilat argumentojnë se kuptimi i fjalës la ilahe illa Allah është që të adhërohet vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala Në aspektin gjohësor të kësaj fjale është shumë në nësi të njihën kuptimet e fjalës ilahe Nëse kupton qëka është ilahe, e kupton qëka është la ilahe illa Allah Sepse ti mohon diqka dhe pohon diqka E ti nëse nuk e din qëka po pohon dhe qëka po mohon Si e kupton fjalën la ilahe illa Allah në aspektin gjohësor kuptimi i par i fjales ilah ësht ilah fial e shikoni ilah është fial e marë preksa i fjale e, e ndërtu me mbi kët ndërtes bima ana me faul në kuptimin e kundrinës me faul kundrin, qka është kundrin? mbi atat të cilën bje veprimi e gziston veprusi dhe mbi atat qka bje mbi veprimi Ilah është mbi ata që ka bjen në beprimi dhe Do të sharojnë apse Ej mehluh, mehluh, me hlu Me hlu Do me than Të të cilit i drejtohët ilahia E qka është ilahia Mushtë tëkkum min Elihe jelehu Ilahëten vë uluhijeten Fjala ilah Të arap e ka prejardhje E para prejardhje është prej Elihe jelehu Që do me than Abede ja abudu adhuron diçka dhe i nështroho të dikujna. Dhe kjo është tëk gjemahiru e selef, tëk shumica e selefit të parëve, të djetarve, është kuptimi i fjallës ilah në kuptimi në fjallës i bede, të adhuruar. Që do me thonë se, fjalla la ilah illallah, nëse ezberthejna do me thonë, nuk ka ma abud të adhuruar me merit, me që është i denë ti përkatsohet adhurimi për veç Allahut për veç Allahut kjo është kuptimi i cili është i sharuam tek shumica e selefëve dhe shumica e dietarëve kështu që kur thujtë la ilaha illa Allah qithan nuk ka të adhuruar me merit për veç Allahu subhanahu wa taala kuptimi i dit është eliha tahayyara Sin, sinonim i fjalës tahayyara çka është tahayyara hoto Arab të kam përdor Uelihe jau lehu Uelihe jau lehu Hutohet La ilahe illa Allah Që do me thonë me zbërthi me kuptimin e dit i bjen Nuk ka Dika dikush Me të cilin mund është mu hutue Përveç me Allah Në ketë kuptim A bjen kondradik me kuptimin e par nuk bjen Sepse është Allahu gjellë Vë ala i cili njëri hutohet Me gjurën të veprave të ti dhe hutohet me sifatet e ti dhe hutohet me atributet e lartë që i ka Allahu Gjelle wa Ala krimi Allah të shumë i mahnit qëm krimi jo shum. në shumë i mahnit qëm në fuzikum e felat u psirun në vetëvetet e juve ka argumente a nuk i shikoni është mahnia Allahu Gjelle wa Ala andaj kuptimi dit është huti kuptimi tret i fjales ilah nuk du një mendje në veri dhe gjdo musliman du të me pas zellin në kulmin ësorozitetit dhe dëshirës së flakt ta kuptoje çka do të thonë ila se për këtë jetojna por la ilahe illallah për të dëshmuar se nuk ka ilah përveç Allahut e si dëshmojna se është Allah Allahu ilahu i vetëm nëse nuk e din çka është ila nëse ti pyet dikush i fes tjetër a pa icili nuk e ka kuptuar fjalën ila dhe i thu çka thot çka la ila ila allah çka i thua dhe thot çfarë kuptimi ka fjala ila nëse nuk e din dhe qëfar feje përfatësone se nuk e din shtilën e asoj me decenështë dërtu feja a në njeri ju duhet me me kanë i zelëshëm në kuptimin dhe mësuimin e këtire fjallive thot kuptimi tret Elihe ila keda e i legje e i leji kuptimi tret i fjallës ila është legje e i leji kur ti streho është e dikush, është e dikush. nëse monimend Në fjallën e Allahu Gjelluala Kull hu Allahu e had Allahu e sëmed Që ka thon i bëni Abasi E sëmed e ledhi Jelgjë u Ilejhi l'khala i ku Tëk i cili strehohen Të ketë kresat Andaj në kuptimin e tret Të fjallës Ila Qka dhe me thonë Të dikush kër strehohës Friksohës, strehohës të dikush Fjalla Ila është kur dikush shtrehosh të dikush e nakë të kush shtrehohemi të Allah subhanahu vëtë ala ndajabullaj bëni abasi ka thonë se fjala ilah njëna prej kuptimi është se shtrehohemi të Allah subhanahu vëtë ala kuptimi 4 në etimunologjin e kësaj fjale në në zana fila e kësaj fjale është laha jelihu liahen është njërë fjala ilah prej kësaj fjale laha liahen që do me thanë i dhe htegjebëshej, kur diçka të mbulohët, nuk shifët. Kjo avjen kontradik me kuptimin e par, e me dytën e me tretin, jo. Ketë janë të unifikume, ketë janë të njësume këto kuptime, mirë po përmendën që të zbërthejet sama shumë, dhe të pasë shirohët sama shumë fjala ilah, që kur thush ti, la ilah, illallah, ta kish mirë në dhije qka pëthu. Kuptimi 4, është i htegjebë, i mbuluar, A është Allah i mbuluar? Po është si, si i mbuluar Allah u gjellë o ala La të dërikuhu l-ebsar Wa hua ju dërikuhu l-ebsar Wa hua l-latifu l-khabir As njësi s'ka mundsi me zanë Allah Nuk mundu mi me pa Allah Tëbareke wa ta'ala këtë dunja Wa hua ju dërikuhu l-ebsar E aj i zanë dhe i kapë të zjitha shikimet Wa hua l-latif Se aj është i gjithë dishëm Dhe l-latif Kanë tonë djetartë është ajë cili i din sendet në mët imtat në mënirë mët hëllësishme, latif Khabir i gjith informum Shka ndë një informat që e i mungën Allahu, te bareke, wa te ala Allahu ja'lemu ma bejnë e dikhim dhe ma khalfe hum Allahu e din qka ka para njeri jut dhe pas njeri jut Andaj, kuptimi 4 I fjallës ilah është i fshehur E Allahu ala, nuk shifët mësik Po shka shifët, shifën gjurëmët e kriimit të ti çifën bukuritë e krijimit të tij. Ibe qaimul joziyë ka thënë në librin e tij Rawdatul Muhibbîn, Kopshti i të dashuruarve. Ka thënë ka për njerëzve që mahniten me bukuritë e krijimit. Apo për shembull, ka për njerëz të cilët kur dashorohen ndonjë femër apo në bashortën e tij, e cila është e lejuar, në ka për krijimin e të Allahut saqë njerëzit dëshirojnë me net me dikannave se është i bukur. Apo Mështë është i bukur, jo për të qëka tjetër. E, imën kajimi, thotë, nëse në kryimin Allahot, kryesat Allahot, egzistojnë të atil, që njerëzit nuk mundet me u shmangë shikimit të tyre, atër shfarë dhu për Allahun të bareke, vëtë ala. Sa është i bukur Allahu gjelle? Gjelle vë ala. Lej i femrët, shkojmë të Jusufi, alai salatu vë salam. Jusufi në kërë e kanë pa, që kanë ba, ka ta'në i kanë prej durët me të pari në shikim, atë që i bukur ka qenë. Atë që i bukur ka qenë Jusufi, sa që i gratë me të pari në shikim, i kanë prej pandje shmëri, në të cirë ka orë, pandje. I kanë pasë thikat të përgaditora në mënyrë të planifikume prej Zulejhës dhe i kanë prej durët. Dhe kjo nuk është qeter përvecë një njëri cilja ka kriju Allah. E shtu me radhë. E andaj, Allahu të barë e kjo tala Dhe ajot shka shifët prej Allahot është gjur me bukurisë tina E në akhirat e shofin besimtartë Allahun të e bareke vëtara Kuptimi pest I fjales ilah Në mënir etimologike Dë më thonë zana fila e kësa i fjale është e lehtu ilah shëj in e i sekentu ilaj E lehtu Dë më thonë kure ki dikan ilah Që të cohësh me ta Që dë më thonë fjala e ilah është me dikan që ka ti që të cohësh qëtësohësht Allahu të barëke wa taala është a i vetëmi me të cilin njeri u ka mundësi ma rritë qëtësin absolute ka thënë Allahu të barëke wa taala Ela bi dhikri Allahi të thme inu l'kulum A është e vërtet se me përmendje në Allahut qëtësohën zemrët është e vërtet që do me thonë në kuptimin në konteksin e këtë ajetit Ela bi dhikri Allah do me thonë se nuk qëtësohët për vetë se me përmendje në Wa la dhikrullahi akbar. Përmendja Allahu është më ma e madhja. Cë më ma e madhja, ai i cili e adhuron Allahun hakqall ibada, mazrimt eddin për kushtim ndaj adhurimit, ai përmend Allahun shpesh. Ibn Qayimi ka thonë, çka ajo çka përmendet, çka ajo më shumë dashurohet. Njeriu çka do më shumë diçka e përmend. I do të hollat i përmend më shumë. E don bashkëortën e përmend më shumë. E don fëmijën e përmend më shumë. I don të mirat e kësaj donjës i përmend. E njeriu i cili adhuran Allahu Jellalu Ala çka duhet me bëvë përmu çetsoa duhet me përmend Allahu Subhana ve Teala shumën në një anën për kuptimeve i cili është kuptimi pesë me radh se fjala Ilah është tek ai i cili çetsohesh tek ai i cili çetsohesh kush është ai i cili njeriu mundet me më arrit çetsin absolute Allahu se sepse është el-awwelu vel-akhiru i pari pa ri pa fillim dhe i fundit pa mbarim dhe kemi përmendse Ibn Qayyim el-Juzeyy ka thanë Kryimi i njeriju tridimensional Lëtsh, shpirt, mendje Ma e theksumja të kënjeriju qële është shpirti Ma e theksumja është shpirti Në mes është mendja Mendjen Allah në ka vendosë në mes Që të nëjtë regoje a me shku ka loqi, a me shku ka shpirti Andaj, në kur i kena ketë materialet e loqit Këtë sajtë dunjoje Prapë nuk kemi të ngopur, pse? sepse shpirti e kërkon pa funëshmërim Allah e bi la bidhikrilla të të më innë në lë kulub me përmenjën Allah që të sonë zemra që dëmë thonë se gjallëria jonë është e varër prej lidhës me ata i cili është i gjallë dhe i pa funëshmë subhanahu wa e gjashta prej kuptimeve të fjallës ilah është nga zana fila elihar regjullu ilar regjull e ka ilah dikush dikan i dha i tegjehe ilajhi lishid dhe ti shokihi ilaj thonë gjuhëtartë se fjara ilahë në kuptimin e gjasht e ka kur dikush vërapon pas dikuit me malëngimin dhe malin e flakur që e ka pas ti që dhe me thonë kërthojnë Allah ilahë njeri ju e pohon se nuk kam mal dhe nuk kam djegje për diqka për dhe që për Allah kitë këto kuptimin ngërthejen ngërthejen dhe njësohën në M'abud në taadhururin Allahun te bareke ve teala. Andaj kuptimi i gjashtësh kur ti mallëngjesh për dikan nga flaka e zemrës. Të dijë që shpirti për dikan, atar e ki ilah. Ade ibn Qayyim al-Jauziye ka thënë se nuk bashkohen në zemrën e njeriu të dy sende. Kur'ani dhe këngëtorët. Këngëtorët, pse? Dhe se na nali me u përçëndruaj në raportin i cili kriohet me së këngëtarit dhe publikut. është shumë interesantë. Raportin me së këngëtarit dhe publikut. Këngëtarit e ka të fokusume të gjithë vëmendjen e ti të knoqe vetëm një sendë. Publikut. Që të me thonë se i adhuruarit, që cimi ti, fokusimi ti është vetëm në publik. Andaj thonë, fansat të adhuruarit e kështë më rakë dhe raporti publik këngtar, si është i gjithë fokusimi i miliona njërzve edhe cindra mirave fokusohet tek një, që dë me thonë se që tësohet me ta, që dë me thonë se ka madhë për ta, që dë me thonë se nuk mundet me nejtë pa ta, që dë me thonë se strehohet tek aj. Kur këndë një piklim, shloje dhe gjoje freskohu që tësohu. Apo, anë e ka thonë së bashkohet. A në njeri ju du të me posë kujdes, ka në ko ilah Ilah du të me posë vetëm Allahun te bareke Ua te ara Edhe pse nuk po them se dëgjimi i kongëve Mështë, kupto, mështë keq kuptohet uh, Përgjigjeja Nuk është dëgjimi i kong, kongëve Preja saj qka barazot me Allahun te bareke Ua te ara Mirë po janë elemente Të cilat drejtojnë Deri tek adhurimi Dikujtitër të përveç Allahun te bareke Ua te ara E shtata prej kuptimeve ose arabt i thojnë Elia apo Ilah diçka e cila është murtafi apo dhu irtifa e ngritur. Kur diçka është e ngritur, arab e thon Lah. Konkret, Lah do të thonë ngrit. Kësh kuptimi i shtat i cili është i njohur në gjuhën e arabë dhe kuptimet e tjera nuk ekzistojnë. Tash, rrezime ja këtë ksa ajo se kur ti thu La ilahe, nuk ka ila me stad kuptimin. Illa pervec mohon shum pohon 1. Illa Allah, pervec Allah, që do të më thonë se pohon e para, se nuk ka të adhuruar përveç Allahut. Nuk ka me të cilën mahnitet mendja e njeriu dhe shpirti i njeriu përveç me Allahut. Që do më thonë se nuk shtrehohen përveç se tek Allahu. Që do më thonë se nuk është i fshehur prej syve dhe nuk kapët qenje e ti përveç Allahut që do me thanë se nuk qëtësohemi përveç se me Allahun që do me thanë se nuk kemi malë dhe malënjim dhe djegje dhe përvlim përveç se për Allahun që do me thanë se nuk ka të lartë dhe të madhë dhe me lartë madhin më të madhë dhe përveç se Allahut të bareke këte janë kuptimet gjuhësore të fjarës ilahë që neve në nevojitën shumë që kur thejmë ilahë ilah, ilah, illa Allah, ta kemi parasysh se çfar po themi, ne çfar po hojna dhe çfar po mohojna. Ta kemi parasysh kët meselë. Andaj ka thanë hoxha, fa ma ana la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqqin illa Allah. Kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah është la maabuda bihaqqin. Nuk ka të adhuruar. Hoxha ka prua ata e cila është tek shumica e dietarëve të Arabve, të selefit, të të parve të muslimanve të cilat ka ndonë se ilah është ma abud andaj fjala la ilahe illallah e ka përqëllim se nuk ka të adhëruar me merit përreçallahu të bareke vëtala pas e ka thonë la ilahe na fi anë gjemija ma juqbedu mindun illah fe la justë haku anë juqbed illallah la ilahe e pëmohon gjdo adhurim të dikuj teter përveq Allahu subhanahu wa dhe epohon adhurimin vetëm për Allahu në te bareke wa dhe ka pruën një grumbull prej ajetër dhe të citojnë në diso prej tëre ka thënë Allahu te bareke wa dhe li kebi enë nëllahe huel haqku kjo për arsijë se vetëm Allahu është haq për arsijë se vetëm Allahu është haq o po enë maje dhe une mindu një hil batel dhe gjdo sen qka lusim përveq Allahu të shë batel është gjësën që ka shkatë rovët është batil, është e kotë, është e pavlepshme, nuk e gziston, nuk e gziston përvecë se disa pjesë të etapave të ti, kohë është kurë. Thëtë Allahu të bareke, wa taala, wa ena Allahe hua l'aliju l'kebir dhe vetëm Allahe është i larti dhe i madhruarit. Thëtë Allahu të bareke, wa taala, kullau kana maahu alihëtun kama ja kulun, idhe l'abtegau iladhi l'arëshisabila qet Allahu jalla wala thuai sikur të kishe pas me Allahun ilaht tjer ilaht tjer kema japulun sikur çpo thon ktu është një një rëndësishëm e madhe ata pëthon, po thon por kjo nuk ishte vërtet ata po thon a e përmendëm kullu hizbin bima ladaihi farihun çdo grup ikzohet ta vetës po nuk beson se s'ka çka me besu se nuk ka mundësi me pohu të adhuruar përveç Allahu atë sa ka mundësi njeriu me puhuset dikush përveç Allahu të kryon a mundët me kryu, së mundët andaj është e kodë i dhen leptegau iladhil arshis e bile me pasin ilah për një me në të vërtet kishin me kërku me zonë venin e arshit shikonë Allahu qëfar pas shirimin a jep më konë që i ka të adhuruar për një me të tjerë përveç Allahu që kishin lipata më konë zotë të qieve A kanë mundësi me kërku këta? Ska në mundësi. Anda jështë e kodë. Thetë Allahu të barëke vë ta'ala, subhanahu vë ta'ala, amma ja kuluna uluven kebira, i lartë dhe i pastër dhe lartë të metave është Allahu nga ajo që ka thonë. Nga ajo që ka thonë. Thetë Allahu të barëke vë ta'ala, la qad kefara lëdhine kalu inna Allahe thalithu thalathe. Kanë mohua Allahun, a thëtës dhe të kanë thonë se, Allah është tëra i të reddhe. Dhe i mënkajin me lëgjuzije ka thonë Dhe krishtërët endë dhe nuk e dinë se cëli është i pari Tra i tredëve Cëli është i pari Apo cëli është ma i forët se tjetëri të të Apo cëli ka zbrit poshtë dhe cëli ka me të lartë Koklavitje, më bas koklavitje Andaj thash, ata s'kan mundës jasë me përsetut Që ka besojnë, leje mo, mu kanë të bindur në ata Lakat kefar alledhin e kalu Inna Allahe, thalithu, thalethet Tra i tredëve Tra i t wa ma min ilahin illa ilahun wahid mirë po nuk e gëziston ilah përveç një ilah mo e menë se në kuran ka ilah shumë ilah shumë edhe fjale Allah e kemi përmeni një prelegjeratave se është e ndërtuar nga fjala ilah Allah, ilah është bo një loj kombinime dhe këtol fjala Allah i vetë mi cili meritant të adoroat وإن لم ينتهوا مما يقولون لا يمسسنا لا يمسسنا الذين كفروا منهم عذاب اليم فتالله جل وعلا لسنوكفوندوين نو نو سنه نو كيابي نفوند فيالو تتهره تا موهيميت دو تي ગોдат ньо દનિમ ઈધમષમ فتالله تبارك وتعالى قل افراયتم ما تدؤون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر Shikonet që farë pasëshyri me kur anor i Allahu gjellohala Thuaj të të Allahu gjellohala A i shikoni ata që ka i lutë një përveç Allahot Hel hun A mundën ata Nësa Allahum gëdet me dhe një fatkeci A mundën me ma hek fatkecien Së mundën Nësa Allahut gëdet me së mundje Të pashërushme A mundën me ta hek I adhuruar i tjetër përveç Allahot Jo Nëse Allahu dhe shëra me ta morë shpirtin A ka mundësi me ta me nalë këtë proces dikusht? Jo Përde që Allahu të bareke A ndekë a dhenë Allahu u gjëlluar në fund Kul hasbi Allah Alejhi jetë wakkelu lmu të wakkilun Thuaj më mjaftan Allahu Të kaj mbështetë tën Mbështetësit Dhe këtu është të dobi e madhe Jetë wakkelu lmu të wakkilun Mbështetësit e vërtet Janë vetëm në Allahu Të tjertë rrejnë totjet rrein kështu kuptohet ayati Allahu xhenla xhenla wala tat Allahu te bareke ve taala kul arai tum ma tadauun min dunilla eruni ma tha khalaq khalaqu min al ard am lahum shirku fis samawat tat Allahu xhenla thuaj ai shikoni ata ska i lutni pervec Allahu te bareke ve taala i lutni pervec do mund i adhuroni pervec Allahu xhenla xhenla wala eruni ma tha khalaqu min al ard tregom ne çka kan kriju prej tokës që kanë grihu në tokata, asë një send, asë një send, pasaj thotë, emlehum shirkun fis se mawat, a janë baraz me Allahun atje largë në se mawat? Nuk janë, Allah është një ambja orëshin e ti, subhana huetara, asë që ka mundë si njeri ju me dhe përtu atje largë. Njeri ju nuk ka mundë si me dhe përtu në qëllin e parë, Allah u gjelën surë Rahman, që ka thotë, fem vudhu, Hipni në qelë dhe me parë Latën fudhun S'kini mundësi me hipë Illa bi sultan Përvesh me një fuqit e madhe që së kini Andë njëriju nuk mundët me dhe përtu në qelë dhe me parë E leje mën me shkuet e kërsi Allahu gjellu Allah, ala Andë ka tënë Allahu subhanahu wa teala Ju gjiru e la ju gjaru alih Allahu e mbronë kanë doje E kërkush nuk mundët me mbrojt Dikam nga Allahu Së mundët me mbrojt kërkush kërkan Nga Allahu te bareke Thëtë Allahu gj Qol man rabb as-samawati wal-ard qul illaha qul a fatakhadhtum min dunihi awliya la yamlikun li anfusihim naf'an wala dharra fadallahu tabaaraka wa ta'ala thuaj kush es zot i qijeve dhe i tokës allahu gjithmonë kur i kërkon njerëzve të, të adhurojnë allahun e thën meselan dhe çështjen të krijimit kush krijon adhurohet kush nuk krijon nuk adhurohet andaj thuaj kush është zoti i qiellit dhe i tokës allahu pastaj thot A nuk i shikoni atat të tjere të cilët i lutni përveç Allahu Gjellewala? A ta nuk mund të mbrojnë asë vetë vetën e tyre? Andaj njëri një ju shumë kriese që ditëshme. E adhëron dikan i cilin nuk ka në mbrojtë asë vetë vetën e vetë. Asë vetë vetën e vetë. Kull, hel jeste u il a'ma wal basirë, thuaj, a janë të barabart i verëbëri me ata i cili shikonë, hem helë. ام هل تستوي الظلمات والنور ثواي ايان تباربرتا ارسرات مدريتم وكاند بارابارتا الله تبارك وتعالى نو كا بلازو تت الله جل وعلا قل انما انا منذر وما من اله الا الله ثوايونيو چرتوј پر njej نو كا اله پرเวچ الله تبارك وتعالى الواحد القهار ني ده غادنيسي ني dhe nga dhe njësi. Andë Allahu gjellohala ka përmenë se kullumen alejha fan vajep ka vejghur rabbike dhull gjelali vaj ikram qka egziston në egzistenc shkatrohet dhe azjesohet dhe nbejtet vetëm një Allahu dhull gjelal pronar dhe zotruës ilart madris dhe madhështisë madhe Allahu te bareke vajtala. Këto ishën disa prej ajeteve të cilat argumentohen se uluhia, ilahia të qenërit ilah Të qenë nërit e adhuruar Me merit është vetëm Allahu gjelle Gjelle u ala dhe fjala La ilaha illa Allah Për të cilën janë kryu e univerzët Për të cilët janë kryu e botrat Për të cilët janë kryu e kriesat Të cilët jetoj në këto botra është vetëm që të dëshmohet një gjë Nuk ka të adhuruar Me merit përveç Allahut subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Dhe pasla i hoxha Ka pru e ka pëtinën tjetër ku e gëthatë kushtat e dëshmisë la ilaha illa allah ku i kaprohet 7 kushte në të cilat ndalët përfitimin nga kjo fjalë. Çdo më thon, kur ne ve themi la ilaha illa allah, është do e mos, patjetër të plotësohen 7 kushte të pajtuar në mesin e këtij dietarë, që nëse njeriu nuk i plotson këto 7 kushte, nuk i ban dobë fjalën la ilaha illa allah ditën Ditën, e gjikimit vazhdojnë me lejnë Allahu Gjellu Ala në legjeratat e arshme, mbi kushtet e fjallës La Ilaha Illallah, këto ishën disa prej dëmë thonjëve të fjallës Ilaha, që njeri ju duhet me qenë edhe ma studiuës dhe mos me lanë vetën me këta, po me vëzhgu dhe me hulumtu dhe me shushit edhe ma shumë ku do që gjenë materiale, mbi kuptimin e fjallës La Ilaha Illallah duke e ndërthue pot kuptimin ma të sëkt, Or fjalën la ilahe illa Allah, se kjo është misioni jetësor i njeriu dhe për këtë kam u pit para Allahut te bareke u teala dhe njeriu duhet më u përkushtuar vetëm kësaj fjalës në jetën e tij në lutje me Allahun xhello u ala, çka Allahu te bareke u teala, pe mësojemi kuptuar fjalët e tina, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutsim Allahun jella jalaluhu, çka Allahu jella u ala te dobte te muslimanve Allahu ti ndihmon te burgosuret te te Allahu jella u ala te iran, Allahu jella u ala ku يا مسلمون لننوي برطا الله جل جلاله تسبت مشيرتنا ودكرته ذللمشارو الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين